Aste artean, e, auke izango dugu Amaia Kulturzentruan e, inigo asentzioaren euskera munduan dokumentala ikusteko. E, dokumental honetan inigo jaso du bost kontinentetako amare herri fikatuta dauden euskalistunen testigantzak testi gantzak, e, bizipenak eta e, Gero, e, behin dokumental ikusita gero, aukera izango dute e, ikusleek edo txoleek e, bueno, e, solasean haritzeko e, inigoreki kozituzten bueno, e, kezka zalantzak edo e, berekin hitz e, egiteko Ta, abenduaren bian biekinza izango ditugu. Alde batetik CB Audal liburutegian Umeantzako ipuikontalaria Maider Galarzaren eskutik eta munduko ipuinak kontatuko ditu. E5 izango da ekintza hau. Eh besaldeetikan eta Maia Kultur hau ere Arratsaleko 7 e, aukera izango dugu Amama filma ikusteko daki zuen bezala ha eh, filma Donostiako zinemaldian hiri zasari erabazi zuen. Eh? filma hau ikusi ondoren aukker izango dugu, bai aktorekin edo eh, komentatzeko asmoa zen zuzendaria ekartzea, baina justo egun horretan eh, logogroinoango da bueno, pest aukezpen bat egiten orduan eh, baina bonoso azalddirako tartzetsuua ere izango dugu. pekulata gero. Abenduaren hiruan eh, hainbatintza izango dira bata eta egun oso hartuko duna eh, San Juan Plan hor eh, globo ekimena egingo dugu eta e, ekimen horren bitartez e, jendeak aukera izango du ba, euskara errikiko dituen sentimentuak edo ba, jasotzeko. Gero Gerobein mesu horiek jasota, Arratxalean, ja, ilundagoenean, aukera izango dugu mesu horiek, bueno, airera edo botatzeko edo e, plazaratzeko. E, horretaz aparte, Arratxalean eta iagazte ja, izuzendua edo Gasteiz begira, eh Oianbegak eh festa egingo e du hemen Zaukan plazasan 5etatik 7etara. Eta beak e, bukatzen dunean eh Demoder Quarter taldeak epaikuskizuna eskainiko dugu. Lagural e, litza beingo balo, eh Demoder Quarterren e, emanaldia pasako genukela Amaia Kultur